Molt bona nit. Eh, en nom del museu us, la, us dono la benvinguda i a us agraeixo que hagi vingut. Abans de començar volia fer una petita felicitació al Museu de Lí, per aquesta noia, per l'Anna Maria que ens ha vingut que feia uns anys que estava, penso 30 anys, que estava a Madrid i fa ha vingut a passar uns mesos aquí. Fantàstic. Eh? També, eh, abans de començar l'acte, us volia fer una, una petita confidència. Eh, en aquesta sala que es va inaugurar l'any 1998, s'han fet més d'un centenar d'actes. Jo no me n'he perdut ni un, però sempre estava allà al fondo. I ara, per primera vegada, estic aquí dalt i veig que fot molt de goig, aquesta sala. <susurra> Perdoneu, eh, això no té res que veure... Eh, també en nom del museu eh, agraïm moltíssim a la, a la Montse Gué, que és la directora, com sereu tots, del Centre de Documentació del Museu de Lí, i a la Marta Felic, que és l'alcaldessa la, de Figueres, que hagin volgut acceptar de venir a presentar aquest llibre. Eh, no us espereu que hi hagi molts papers, però com que va, en el llibre hi va col·laborar molta gent, i no vull descuidar-me'n un, hi ha moltes llistes però serà d'altre. La història d'aquest llibre va començar el 2004. En aquell moment no era cap llibre, sinó que era que el Museu del Joguet eh, es va afegir a celebrar, a commemorar el, el centenari del naixement de Dalí, muntant una exposició, lògicament nosaltres no podíem fer una exposició de pintures ni l'obra de Dalí, sinó que vam pensar en el què podíem fer van pensar amb aquest Dalí des de que va néixer fins que se'n va anar a Madrid a estudiar bellesars. De fet, jo he dit que va néixer i al final la documentació que vam recollir és fins i tot d'abans, perquè hi ha fotografies de quan els seus pares festejaven, hi ha fotografies del pare el dia que es van casar, i la, foto la fotografia d'aquell Salvador Dalí primer, després ell es va tornar a dir Salvador, no? per dir-ho d'una manera, diguem, fins que arriba la gala doncs és el que nosaltres hem contemplat aquests 20 primers anys no? per fer això eh, el que vam fer va ser anar a visitar arxius, petits arxius arxius familiars de les famílies d'Alí, de, de la família Domènech eh, vam anar a visitar alguns centres culturals que tenien coses, vam anar a visitar el casino monestral vam anar a visitar l'Institut de Figueres que també tenien coses de les escoles van anar a visitar col·leccionistes i investigadors eh, llavors quan es va acabar l'exposició aquesta que va, estar va ser a baix i va tenir bastant èxit eh, ens la van demanar la Generalitat de Catalunya i l'exposició es va traslladar a Barcelona, al Palau Robert al Passeig de Gràcia i allà hi va estar -hi uns quants mesos també i Després quan va tornar cap aquí, nosaltres vam continuar aquesta recerca d'aquest material i d'aquests documents perquè no es havia, no havia acabat tot això i també ens interessava continuar. -ho. I en aquest moment és quan vu llegiu-s a la llista de les persones familiars d'And Dalí per una, una pare i per l'altra, que ens han anat que ens van anar ajudant a recollir aquest material. L'Elàlia Bas de Dalí per una cosina, la filla d'una cosina, en Joan Lleonar, Bonet Domènec, en Felip Domènec, en Josep Fajol, en Francesc Guillemet, l'Institut Ramon Montaner, l'Emília Pumés, l'Antonina Rodrigo, en Pere Bahí, la Maria Xirau, evidentment el Centre de Documentació de la Fundació Gala Salvador Dalí, el Casino Menestral i l'Arxiu Comarcal de la aquest llibre, a més a més d'aquesta documentació, després vam demanar amb una colla d'amics del museu i alguns patrons del museu la seva col·laboració per a rodar el llibre. I ens, van, ens va, vam, vam gaudir, i, so i surten en el llibre, d'un escrit realitzat per en, en Josep Corredor Mateos sobre en Salvador Dalí, on estava a la residència d'estudiants. En Giral Miracle va escriure sobre Dalí i Dalmau, els dos personatges del segle XX. En Jaume Guillemet va escriure sobre la revista aquella Estúdium que van editar ell eh, en Dalí i els seus amics quan estaven a l'institut. En Vicenç Pagès en va fer una de més divertida, que es diu Dalí sense bigoti, perquè és clar, aquests primers anys que encara no portava el bigoti. En Rafael Posquet va fer la rambla de Figueres entre Nova York i la tallada de meló. Antonino Rodrigo, ben lògicament, va parlar de l'osset Marquina, l'osset de l'Anna Maria d'Alí. I en Mario Serra, que va fer una cosa també prou divertida, ens va parlar sobre l'ortografia d'Ali, d'apòstrof Ali. De Ali no? I, I llavors, tota aquesta documentació, el que vam fer va ser, o sigui, vam, vam ordenar-la una mica en diferents capítols. Els capítols contemplen els pares, la germana en Salvador, eh, el germà aquell primer que havia hagut que es deia Salvador, en Salvador en família, els estudis, les primeres exposicions, les primeres col·laboracions editorials, una cosa, un capítol dedicat lògicament, a Dona Ci Marquina. i també hi vam posar hi una vocació fotogràfica de Figueres i de Cadaqués, d'aquella època dels anys 15, 20, que era quan en Dalí es movia més, no? Ja es podia moure eh, per al seu compte. I abans de deixar el torn de paraules als meus companys, volia dir-vos que quan acabem l'acte, els que vulguin i els que vulguin, en baixar, eh, visitarem aquesta vitrina, aquesta vitrina gran que hem muntat, dedicada precisament a aquests, a aquests 20 primers anys de Dalí, i que és un resum de l'exposició inicial del 2004. De fet, moltes gràcies per la vostra assistència i Montse, si vols. Bona nit, gràcies per estar aquí, alcaldessa de Figueres, director del Museu del Joguet, que sempre té molt bones iniciatives i és un museu que tots admirem, i ens estimem i ens divertim. Uh, també gràcies a l'Associació d'Amics dels Museus d'Alí, de que fan una tasca fantàstica, a tota la Junta i també a la Dolors Costa, que és entre nosaltres, que està treballant moltíssim aquests dies amb el 40 aniversari. Uh, de fet, jo volia presentar el llibre i l'ha presentat en Josep Maria, per tant, ho <ríe> hauria de presentar, <ríe> no ho dic de broma. No, no, no, no, no. <ríe> sí. I, uh, és un llibre uh, molt interessant pels articles que ens ha comentat en Josep Maria i també per les fotografies. És, és el llibre que conté més fotografies del Dalí nen, de la família, del Dalí jove... Per tant és de consulta imprescindible per qualsevol estudiós i el centre el tenim com un llibre de referència molt interessant. Uh, he pensat parlar figueres del delineent és parlar de figueres. I, I ja ens el coneixem una mica, però la veritat que enllaçar els primers 20 anys de Dalí, amb els diaris de joventut que ell va escriure ha estat emocionant perquè estan tan recordar la Rambla ara a la Rambla quan ella ens explica que passejava la Rambla s'asseia els bancs miraven passar les nenes de l'institut llegia llibres parla dels plàtans gegantins que hi ha a la Rambla hi ha una frase molt maca que diu mentre les broques del rellotge de la Rambla van assenyalant mandrides el temps eh, parla també de les fulles que cauen en profusió Parla del cine de Cangarida, parla del teatre, eh, parla del Passeig Nou, eh, parla del de, de carrer Sant Pau, la plaça del Gra, el carrer de la Moralla, parla del camp dels enginyers i diu el Gullers, camp dels enginyers. Parla de la parada que hi ha que venia a Castanyes i ell diu Xufles també, jo això no ho sabia que era una castanyera molt coneguda a Figueres, que era la Manciana, i diu la típica parada de castanyes que hi ha a la Rambla. Ens parla que va al casino, a llegir els setmanaris i també l'esquilla. Uh, I sobretot parla molt de l'institut. L'institut el deixa a mitges, no per l'institut en si, que també està d'aniversari, sinó perquè ho associa als estudis i per ell són una mica pesats. Uh, hi ha moments que prefereix cada ques, la llibertat que li suposa el mar... I a Figueres s'ha de concentrar, però també hi troba les primeres nòvies, entre cometes, amics, eh, i parla de, de fenòmens com la tramuntana. Hi ha un dia que diu, fa una tramuntanada terrible, no? Tots ho associem. Parla de les fires i festes de la Santa Creu, quan és Figueres tan ple, amb els barrets que porta la gent, ho descriu molt bé, i, i parla també dels dies de mercat els dijous, que els dijous, per exemple, a vegades, això ho explicava amb Ben Miravilles, que Dalí quan era a Nova York, a vegades algun dijous deia no rebo que ningú perquè és festa a Figueres. No era ben bé festa, però era un dia important per Figueres. Llavors, una altra... Eh, he pensat... Eh, no ens havíem plantejat mai, des del centre d'estudis, potser, com eren els jocs per Dalí, no?, i llavors hem estat, he estat analitzant una mica l'obra escrita i bàsicament La vida secreta, que és l'obra capital de la seva escrita i ella parla de diversos tipus de joc però el que predomina, i és divertit perquè un nen ja marca com serà adult per això és tan important els començaments de Dalí i de molta altra gent Parla sobretot de jocs d'imaginació i molt mentals No són els jocs de carrer i dels nens Sinó que són tots, ara llegiré algun tall Que m'ha semblat interessant Com projecta la, la seva imaginació Llavors... Uh, ell parla de diversos tipus de joc un joc, que em sembla que no és el lloc que toca parla molt de jocs eròtics avui ho deixem estar llavors parla de disfressar-se li agradava molt disfressar-se d'Ali i una de les disfresses preferides com ja sabem és la de Rei que també apareix en el llibre Després, un altre aspecte interessant era aquell que a la fundació en tenim algun, però desgràcia pocs, que quan la seva germana Anna Maria estava malalta, per distreure-la eh, creava contes amb tics i imatge I llavors deia eh, que era per distreure l'Anna -la, Maria i són uns contes preciosos. Uh, perquè ell llegia El pato fet i moltes revistes d'aquest moment. Després, en algun moment parla de jocs de sempre, com el del diàvolo, aquest uh -huh. que el pots explicar més tu que jo, el fil, no? I en parla, i si està com dues pàgines a la vida secreta, parlant del joc de diàvolo, el que li agrada, i que ell s'ho com un repte, que sempre ha d'anar més enllà. Uh, I després, bàsicament tots, com us he dit, són jocs relacionats amb la imaginació, la fantasia a la ment, com és la seva obra. I sobretot me fa pensar una mica amb l'època surrealista, quan ens parla de dobles imatges, de, dels efectes que veu, doncs això ja ho fa quan ens explica dels jocs. Diu, uh, diu per exemple que quan eren petits i s'acostava a l'estiu i venia una tempesta s'amagaven tot sota unes mantes i després, per protegir-se ells i els jocs i seguien jugant sota les mantes, que ell li diu flassades que també es deien les flassades i diu, quan érem allà dins, a dins de les flassades diu, ens agradava especialment menjar caramels beure aigua calenta ensucrada mentre intentàvem de fingir que la nostra vida passava aleshores en un altre món i han nomenat aquests jocs de tempesta jugar a figrutes o jugar al pare per tofet vull dir que, que és bonic i Dalí associa sempre el joc a traslladar-te a un altre món anar-te a anar aquest món i a estar a un altre món llavors hi ha un moment que ell parla d'uns jocs d'imaginació i ho escriu, permeteu-me que llegeixi perquè a mi m'ha agradat molt diu, obs, diu Dalí observar com unes imatges de fantasia adopten una forma més i més definida, mentre es contemplen les taques d'humitat d'una paret vella. Va ser un dels jocs preferits i fascinadors de la meva infantesa, que de fet és molt Leonardo da Vinci, que deia que a través de les taques d'humitat de les parets o de taques podies fabricar obres o, o projectar la teva imaginació afegeix Dalí gairebé podia veure-ho tot també en la forma constantment canviant dels núvols una font tan, tan prolífica de visions paranoiques quina va ser la meva sorpresa en estudis posteriors de trobar que en temps anteriors a Crist Aristòfanes en els núvols havia declarat els núvols senyors de l'engany, que això és maco també, i els sonia i passava d'una forma de leopard els gràcils contorns d'una dona nua i d'allà evolucionava cap a la forma d'un nas. En el mateix sentit vaig llegir el consell de Leonardo da Vinci que recomanava als seus deixebles que cerquessin la inspiració per pintar una batalla aqüestra contemplant en certa estat mental les taques d'humitat d'una paret vella a fi de veure com les imatges desitjades sorgien del caos. Els mateixos núvols i l'humitat de les parets que havien abocat les al·lucinacions de la meva infantesa. Uh, I en un altre moment, que ell també ens uh, diu que després de contemplar la llum dels Pirineus, el cel després de dies de tramuntana, les formes dels núvols, els personatges de l'Àngelus de Millet, diu... Soc capaç de projectar-me el meu petit cinema interior, ell és ja el projecte. Per això Dalí quan sempre diu que la tele no li cal, que la tele te l'has de fer tu. I animar la quotidianitat amb imatges que jo mateix invento. Cada dia em supero i m'allunyo de la realitat, ens ha diu altre cop, tot fugint del setge que s'intenta alçar al voltant de la meva ànima per aquella sortida secreta. Llavors hi ha algun joc eh, també que diu que amb un suro eh, clavari una oliva i després aixecar el suro i enfocar-la quan passi el ratx de llum i llavors adivinar formes. I un altre, un altre joc que diu ell molt divertit que aquest sí que el fa al col·legi el camp, diu pertany al camp de les matemàtiques que ell no és que els hi tingui una especial devoció diu que que canviava monedes, um, o sigui, tenia monedes de 10 cèntims i les canviava per monedes de 5 cèntims. O sigui, que ca per cada 5 cèntims que li donaven, ella en donava 10 i va muntar una parada al col·legi i clar, tenia unes cues eh, tothom hi sortia guanyant no? i diu, diu el que més m'agradava de tot aquest joc diu Dalí, és que la gent es quedava tònita i el que més m'agradava quan deien, "diu si és boig que el tanquin <ríe> és divertit i llavors també a l'època ja una mica més gran diu que agafava bitllets i els submergia en whisky i els agradava aquest afecte de desfer-se els diners, no? I llavors hi ha jocs ja no tan divertits, perquè eh, sempre l'ha obsessionat, com a molta gent la mort, la muerte, no? I, i deia que li agradava molt eh, imaginar-se que estava mort i que els cucs el devoraven, no? I pensant tot això li venien tot d'imaginacions, fantasies que ell projectava amb jocs o un altre, un altre tema que molt li agradava era apretar-se els globus oculars i llavors deia que era l'efecte dels fosfens que es veien amb que a vegades a la Cibobra veiem una forma allargada amb unes pampallugues que seria eh, aquest efecte dels globus oculars ehm um... I, bueno, hi ha tres jocs, no? També amb la Gala diu, bueno, aquest ja, clar, naturalment és un deligrant, perquè coneix la Gala l'any 29, que llançaven pedres des de dalt de tot el cap de creus i segons la forma que adoptaven en caure a terra, eh, s'imaginaven que era un objecte o un altre. Eh, i, I segueix parlant d'això, de, de vocació, de fantasia, de records, i ho associa també amb les roques i les pedres de de Cadaqués era, era era una mica això eh? és que el, Dalí va, va repetint sobretot tots aquests jocs i després eh, ja finalment hi ha ja el tema de la citomarquina que tots sabem però que és, és, un, és una joguina fantàstica que compartien els dos germans que li tenien molt de carinyo i que va passar a tenir un pes més important, com a més a més dins dels jocs hi va entrar Federico García Lorca quan els va visitar, que va fascinar els dos germans i absolutament a tothom. No? Llavors va ser Federico García Lorca qui li va posar el nom d'Ocito Marquina perquè li deia que, deia que recordava Rafael Marquina i era un joc que tenien entre ells. I Dalí explica com, com el va vestir Diu, era l'única diu l'Anna Maria Dalí eh, en aquest cas que també se l'ha de reivindicar ella Exacte. perquè Dalí sempre ha anat tapant la figura de l'Anna Maria i era una persona també que ha escrit llibres interessants molt irònica, molt intel·ligent eh, una mica eclipsada pel germà com és normal no? per una persona tan reconeguda i tan histriònica alhora i llavors eh, l'Anna Maria diu, de l'Osset, de l'Ossito Marquina, diu, era l'única joguina que conservava de la meva infantesa. A l'Ossito el vestia com si fos una nina, amb un petit davantal, sabatilles i un barret. Gairebé sempre el teníem a l'habitació on ens estàvem, assegut en una petita butaca, i el meu germà li agradava ficar-hi llibres de filosofia entre les seves cames perquè s'instrueixi, deia i llavors quan Federico García Lorca l'adopta com a mascota passa a formar joc eh, element del joc entre tots i l'Anna Maria i ell jugaven a, a l'ocito sobretot amb Federico eh, García Lorca amagava l'ocito l'Anna Maria el buscava i fins i tot alguna vegada feien veure que el l'havien perdut amb un gran disgust per l'Anna la, Maria i llavors m'agradaria acabar amb unes, amb unes paraules de, de l'Anna Maria que repeteix l'Antonina Rodrigo que els textos està molt bé però el de l'Antonina és molt maco mm -hmm. eh, que hi ha els 20 primers anys de Salvador Dalí m'ha agradat també el subtítol del llibre, Àlbum Familiar perquè és el que diuen en Josi Maria eren unes èpoques que has de construir tu els àlbums però és un àlbum que li agradaria molt no? mm -hmm. I acabo amb les paraules de l'Anna Maria, que diu Aquest osset, l'ocitomarquina, va ocupar un lloc de privilegi en la nostra amistat. Federico va arribar a escriure-li postals, que és divertit, no? Federico García Lorca escrivint postals a l'ocitomarquina i fins i tot alguna carta que jo mateixa responia com si fos l'ocito. Una mica. Perfecte. De doncs, de que ara em toca a mi, <ríe> per la disposició. No, això, ara s'assent. De duesxo que a mi per la disposició de la taula i per exclusió i preliminació. I per ser alcaldessa que sempre tenco, ja, ja m'he costumat en dos anys que sempre em toca tancar tancar els actes. Bé, explicat el llibre, explicat, bueno, fet, fet una anàlisi, eh, aquest com a directora del centre d'estudis de l'Inians nota aquest, aquest grau immens de, de coneixement que té de Dalí, de, de, de la infància de la vida de l'obra i de, de tot plegat sí. bueno, saludar-vos a aprofitar per saludar-vos a Josep Maria gràcies per tenir-nos aquí una, una vegada més en aquesta sala que realment és molt agradable eh? és, és molt, molt i molt agradable tot, tot, tot hi queda lluït aquí eh? allò, tot, tot hi queda bé i gràcies Montse per estar aquí a nom de, de la Fundació Dalí que realment ningú més que tu crec que pot parlar amb coneixement de, de causa de Dalí a llibre, d'aquest llibre que presentem avui, doncs què voldria dir voldria dir que per nosaltres per, quan dic nosaltres vull dir l'Ajuntament eh? suposa obrir, suposa allò, treure el tap de, del que seran aquests eh, quatre dies, aquests tres dies, aquel, avui vespre i tres dies més eh, de cap de setmana, que Figueres delinejarà molt eh, d'aquest 40è aniversari del Teatre Museu de Lí i que conjuntament des de l'Ajuntament amb l'Associació d'Amics del, del Museu, que també esteu aquí present, algun dels del, del seus membres, i en Tirendalcal de Josep Maria Godoy doncs, hem anat organitzant una sèrie d'actes perquè no passi tot en un sol dia sinó que a poc a poc anem alimentant aquest cap de setmana en què Dalí més que mai, si és que no hi ha sempre més que mai doncs, serà el protagonista d'aquesta ciutat Comencem això amb aquesta presentació d'aquest aquest llibre llibre que, són, bueno, que és el testimoni el, el testimoni gràfic, el testimoni en paper del que va ser aquesta exposició de, de fa deu anys al Palau Robert, d'aquests vint primers anys de, de Salvador Dalí. Eh, què suposa aquest llibre a falta de poder-lo poder veure totalment? Suposa ben bé veure el que era el Dalí, el, el Dalí totalment figueren, no? aquests vint primers anys d'infantesa i d'adolescència i, i de joventut que mostren el Dalí més figuerenc, el Dalí nen, el, de, el Dalí que no era el Salvador Dalí universalment conegut, sinó que era el fill del notari, el Dalí el, el salvadoret, el salvadoret, eh, com li, li deien, el Dalí, pues, el Dalí nen... Que, com m'explicava la, la Montse ja amb totes aquestes reflexions que fa ja hi ha ja, ja aquí el fruit del que serà després la, la visió o cosmovisió de, de, de, la, de la vida i de, de Salvador Dalí no? tot ho va interpretant a la seva manera ja des de, des de, ne des de nen però el que sobretot eh, fa gràcia d'aquest llibre i d'aquesta exposició que va haver-hi realment és que pots veure els vint primers anys de, de, del, del que va ser el segle XX a, a la ciutat de Figueres no? de què passava com era el paisatge urbà figuerenc eh? d'aquest 1904 a 1924, aquests 25 primers anys de, del segle XX de la ciutat de Figueres i realment és el testimoni de doncs, que en aquella època eh, la vida política, cultural professional, comercial menestral lligava de manera que les mateixes famílies i els mateixos personatges surten en diferents capítols. No? Aquesta exposició que hi ha hagut ara a la, la Casa Empordà, eh? promoguda per l'agència EFA del de l'Ibre Quin Nius, que deia que li tenia aquesta virtut d'aconseguir captar tant l'interès del, dels mitjans de comunicació que havia sortit en cinc seccions diferents, eh? des de la política internacional, cultura eh, societat de mitjans de comunicació doncs aquí a Figueres jo crec que en els 25 primers anys de, de la ciutat hi havia famílies, hi havia personatges que podien haver sortit en, eh, a totes les seccions eh? en diferents seccions de la vida comercial, política, cultural que realment era una Figueres molt més petita, una Figueres on realment hi havia una classe més benestant que podia estar present en tots tot aquests àmbits de, de la ciutat doncs eh, és interessant veure en el llibre com els mateixos personatges que vas veient després un altre testimoni d'aquest fet l'hem tingut en aquest eh, llibre La mirada persistent també eh, dirigit per la, i, i creat per la Mariona Seguranyes que realment també a través de l'escola de pintura veus també que la vida política comercial menestral està protagonitzada per, per les mateixes persones i lligant també amb la setmana que ve que fem el 175è aniversari de l'Institut Ramon Montaner torna a sortir mm. quan analitzes també qui va estudiar el Ramon Muntaner, doncs es torna a veure clarament aquesta figuera Figueres protagonitzada per, per, per, per unes quantes famílies i uns quants, uns quants personatges el paisatge urbà d'aquella època, també es a veure, aquests, quadres, aquests primers quadres que veus, no? les fires de Figueres, en el meu despatx a l'alcaldia hi ha una fotografia, eh, dels de que heu estat al meu despatx, eh? hi, ha, hi ha una fotografia que eh, no se sap l'any exacte, però se sap que ha de ser abans del 1914, Crec perquè no hi ha el monument a Narcís Montoriola sota la Rambla. I eh, si mires els nens de la, de la fotografia, la rambla, eh, és una, una rambla amb gent passejant, si mires els nens que surten, van vestits com el Salvador Dalí de, dels 4 anys, els 6 anys, els 7 anys, els 8 anys, eh, vestit de marinerets, eh, amb les sabates, i els nens que sortien en els quadres de Dalí de les Fires de Figueres, aquell quadre que també ve, veus el, el nen vestit, de, i, en, i en altres quadres de Dalí, que veus al Dalí vestit de marineret per tant eh, és una Figueres que era una Figueres molt viva culturalment en aquell moment i eh, això m'ho va dir l'exalcalde en, en Santi Vila me deia que en aquesta època realment era una Figueres molt més important que Girona perquè si te fixes també la fotografia tothom que va passejant per la rara anaven sabates i quan a Girona anaven amb esperdenyes Sí, era la Figueres d'abans de, de, de, de la guerra, va quedar tan, tan tocada amb la guerra civil que després ja no va, ser, va costar molt remuntar, però la Figueres d'aquests primers 25 anys de, de segle XX, que eren aquests, els, els 20 anys primers de la vida de Salvador Dalí, doncs és una Figueres esplendorosa, una Figueres forta políticament, culturalment, comercialment, que no era la ciutat de Girona, que algú deia només hi havia monges capellans i, i algun militar o algun funcionari de, de, de l'època. Doncs bé, tot això suposo que és el que podrem veure aquí recollit no, en aquest testimoni, en llibre, del que era la vida de Figueres d'aquests 20, 20 primers anys de, de Salvador Dalí i el que va ser els 20 primers anys de, de Salvador Dalí, que en certa manera suposo que també ja, aquesta, aquests 20 primers anys devien quedar força reflectits en el que va ser la, el llibre de la, escrit per la germana no? la, la vida privada sí. de Salvador Dalí ja, suposo que també d'allà hi ha moltes coses que, mm -hmm. que s'entrelliguen bueno, doncs felicitats museu moltíssimes Maria, gràcies per, a totes dues eh? Per eh? Per felicitats les... per donar-nos aquesta oportunitat mm -hmm. de, de quedar-nos amb llibre allò que ja va ser un èxit aquesta exposició en el Palau Robert de fa 10 anys. De anys passa, passa de... ràpid eh, el temps, de fa deu anys. Encara me'n recordo eh, del... i no, no estava a l'ajuntament ni molt menys de, el centenari de, del centenari del naixement de la sova l'oli va ser tot i durós. Molt bé, doncs. moltes gràcies, gràcies per aquesta feina. aquestes evocacions de la Rambla i de Figueres, que de fet és les llibres. Sí. sí, és que hi ha evocacions molt maques. I també, per exemple, quan parla de la Rambla, Dalí parla de productora que després és una paraula que es posarà de moda a la residència de però que de fet ell ja l'escriu als seus diaris de joventut i diu, me sé que la Rambla hi vaig passar molts apotrefactes eh? referia a la classe Benestany justament, que ell qualificava com a apotrefacte i després també, ja si voleu un tall és que eh, tampoc sí. em vull fer pesada, que fa, parlo un moment amb això que deies Marta d'una època determinada, que parla de les fires, que també m'ha agradat molt, eh, diu les fires i les festes de la Santa Creu diu aquest any, han durat nou dies no dies plens de joia i de grans emocions. Aquestes festes són estupendament alegres. Tot l'Empordà ve i figueres. Hi ha gran comerç i grans mercats de bestiar i de fruites. i caminat confós entre la multitud. I creuat els carrers, que eren riuades de pagesos. M'he aturat a sentir els xarlatans. He anat amb les nenes quan el crepúscul era dolçament exquisit, les convidava als cavallets, a xurros, d'emprés a la Rambla, quasi intransitable, allí sota els gegantins plàtans. És una descripció fantàstica no? que fa um, 15-16 anys. Donaligo escriu de les fires i després lliga amb els cartells, és l'època, no? que no han canviat els gels, és que no han canviat, no. Per chomosian, <ríe> com ho deies, ian bestias. <ríe> <Diu, cutrefactes. Cutrefactes. ríe> Escut... ah, sí. i no sé. Aixa't. diu, eren rigades de... diu, he crevat els carrers que eren rigades de pagès m'he aturat a sentir els xarlatans sí, el mercat eh, mercats de, de bestiar bestia i de fruita sí. bueno, és... canviem per les cires sí, de, de l'1 sí, de maig i sí. eh, parades de... no, i a part de l'interès absolut per Dalí ja ha aquesta part que si ets de Figueres no, oh, t'aboca sí, uns determinats sí. moments sí. el passeig per la Rambla i tal molt, molt propis, no? molt... Bueno, m'ha entrat una mica de melància. Bueno, fem un aplaudiment. Sí, tant i tant.